L'entrevista d'ISCLA359FM Troba l'arxiu d'entrevistes a la nostra web www.iscle359fm.cat i escolta-les també a la teva ràdio els dimecres a la una del migdia uh, Bé, doncs, anem a començar l'entrevista amb en Martí de Neandertal Records Ell és membre de l'empresa que organitza els parcs en concert i aquest diumenge ens toca a nosaltres, aquí a Sant Iscla de Vallalta, amb l'Anna Andreu i amb Pau Roger. Què tal, Martí? Bon dia. Hola, bon dia. Molt bé, gràcies. Uh, aquest diumenge tenim el concert de l'Anna Andreu, però ja, el, ja, ja ve a Palassat de fa tres setmanes i em sembla que no va ploure. Aquestes coses passen, no?, els que organitzeu concerts. Sí, de fet, és força habitual i nosaltres podríem aplicar dues polítiques diferents. D'un costat, uh, cancelem els concerts o de l'altre, i és la que apliquem, ajornar-los. Aquesta vegada del 3 d'octubre l'hem ajornat el 24 d'octubre i el que hem fet en el cas de Saniscle és tenir un pla a B per si finalment el dia 24 el proper diumenge plogués, doncs, poder fer igualment el concert a Saniscle i no ver-lo de tornar a ajornar. En algun recinte, per exemple? La idea és prioritàriament fer-lo, evidentment, al Parc dels Vegetals que, de fet, és un escenari immillorable per aquest cicle i per aquest tipus de concerts però si no pogués ser, doncs seria el Poli Esportiu, que queda molt a prop. Molt bé, molt, bé, molt bona idea. Sí, sí. I, home, abans que, abans que anul·lar el concert, això està clar, i el que realment la gent al final el que deu pensar és que al final no va ploure. Llavors, clar, quin és, això ja és curiositat, eh? quin és aquell punt que dius, hòstia, m'exposo a plaçar-lo, a, plaçar a ajornar-lo, perdó, o, o tirem endavant, tirem milles? I després en el, de, en el cas del 3 d'octubre les previsions meteorològiques realment totes són drets de pluja molt elevat uh -huh. i nosaltres sempre el que fem és 48 hores abans, que és un dia feiner el divendres, sí. per prendre la decisió si tindrem endavant o no amb el concert en relació a la, a la perspectiva o la previsió meteorològica ja ens ha passat altres vegades de fet també el 10 d'octubre que el temps no era del tot segur i vam decidir tirar endavant el concert igualment Uh -huh. um, aleshores uh, nosaltres, uh, nosaltres això, el divendres decidim si tindrem o no amb el concert i en aquest cas jo no diria que ens donem equivocar perquè tot i que no va ploure uh, la perspectiva de pluja era tan elevada que nosaltres ja estàvem rebent uh, anul·lacions del concert el mateix divendres la gent que veia que el temps doncs, pintava a ser dolent i que veien doncs, que no podrien venir al concert per tant encara que haguéssim mantingut el concert pel 3 d'octubre que finalment no va ploure és forable que el nombre d'assistents hagués deixat moltíssim, Exacte. però a més a més, la possibilitat que sí que plogués. I si hagués plogut ja no hauríem tingut ocasió d'ajornar el concert, perquè el concert ja estaria... L'artista podria dir que hi havia assistit i per tant se l'hauria de pagar igualment, així com també l'equip de sonorització, de producció, etc. Per tant, per poder-nos mm. assegurar que el concert es podia fer, era molt més prudent per part nostra ajornar-lo que arriscar-nos que el dia res no plogués. Sí, sí, sí. Està clar. I tens raó que quan un està al cel això una mica gris o que sembla que hagi de ploure, però final no plou, o sí, molt poc, eh, els ànims de la gent són molt diferents que un dia assolellat que fa més festiu. Sí, exacte. De fet, mira, jo sóc del Maresme també, és a dir, estic a un costat de ceniscle pràcticament. Ah, sí? I uh -huh. l'estat de la gent, no està plovent, no està plovent. És a dir, si fos d'una altra comarca, podria pensar, mira, segur que el Maresme està plovent. Clar. Però no, jo sóc de dir la dalt i no, no va ploure, no va ploure tot el dia però tot i això em vaig quedar tranquil d'haver anul·lat i ajornat el concert i es fixeu que ara el dia 24 a més sembla que el temps serà, serà força bo, el paisatge a més a més serà increïble perquè ja hi ha els colors de tardor i, i crec que l'experiència del públic serà, no sé si millor però que mínim fantàstica tal com preveiem que havia de ser el 3 d'octubre Sí, sí, i tant, i tant que ho serà i més aquesta setmana que està fent un clima gairebé estiuenc, eh? Sí, exacte. Molt bé, doncs escolta, Martí, parla'ns de, del concert en si, de l'Anna Andreu i en Pau Roger. L'Anna Andreu ens presentarà el seu nou disc? Sí, de fet, l'Anna Andreu ja fa, ja fa un moment per treure el seu, el seu primer disc uh -huh. i eh, diguem-ne que aquest concert dins del Cicle Parcs de Concert forma part de la gira d'aquest primer àlbum. Uh, a nosaltres doncs, ens agrada molt comptar amb Anna Andreu perquè ens agrada molt la música fa, perquè confiem molt també la discogràfica que la porta, hi hem entrat, hi treballem de forma habitual, i eh, si no m'equivoco's la primera vegada, que l'Anna Andreu ofereix un concert a, a la zona, com a mínim a, a Sant Discle de, de Vallalta, i hem volgut vincular uh -huh. aquest concert, i això ho intentem fer a tots els concerts d'aquest cicle, amb la mostra o donar espai també a un artista emergent. Si bé l'Anna Andreu doncs, és un artista també emergent, podríem dir-ho perquè és una és una música molt jove que ha entrat recentment en el panorama musical català, uh -huh. està prou consolidada. En canvi, eh, portem també en el concert un artista convidat, en aquest cas en Pau Roget, eh, més jove encara que l'Anna en Andreu, i que vindrà a presentar també la seva proposta musical. Intendem sempre en els concerts de parcs en concert, eh, vincular o maridar el concert de l'artista principal amb una aportació artística d'un artista convidats, que pot ser de l'àmbit de la poesia o la literatura, o en aquest cas eh, del Consell de Sant Viscla en l'àmbit de la música, també. Uh -huh. Està molt bé. La veritat és que està molt bé i aquestes sinergies que comentaves amb les discogràfica eh, ajuda molt, també, a que, a que la cosa acabi sortint fantàsticament. Que no dubtem que el diumenge serà, serà el dia esplèndid, eh, amb, amb tot el que teniu preparat. Perquè, a part de... de fet... a pa... Sí, digues, digues. No, doncs mira, probablement vinculat al que anaves a comentar, nosaltres intentem que aquests concerts tinguin moltes sinergies. D'un costat hi ja les sinergies, evidentment, amb discogràfiques, empreses de, de management que generalment són petites i amb les quals ens han de treballar. Uh, també, però, amb artistes uh, i poetes, però uh -huh. també amb empreses del territori. I el cas potser més paradigmàtic serà el d'aquest proper 24 d'octubre, a Vallalta, doncs, on es reuneixen tots aquests ingredients. He comentat que el de el de l'An Andreu, el de l'artista emergent en Pau eh, Rojet, però, però també, també el del comerç de proximitat, i en el cas d'aquest proper diumenge hi haurà dos empreses amb proximitat a Sant Iscla que convertiran el que és aquest concert en un concert eh, d'armut, eh, d'un costat un celler d'aquí, d'Adenys de, de Munt, uh -huh. eh, i de l'altre una empresa de serveis artesanes, també del Maresme, en aquest cas de Cabrera de Mar. Cabrera de Mar. Molt I bé. finalment uh -huh. ho acabem enllaçant tot amb el coneixement del territori des d'un punt de vista natural, però també patrimonial, amb una visita guiada que oferim a través de la història de Santiscle de Vallalta i també una mica de la fauna i la flora endèmiques i pròpies de la zona del corredor a través d'una passejera guiada que serà optativa per tothom que la vulgui fer, que ens ofereix Inèdit Tours, que és una empresa a mig camí també entre el Maresme i Barcelona, que això visitats guiades, patrimonials, a través del nostre territori. Està molt bé. I aquesta visita guiada uh, serà una hora abans del concert, oi? I amb una hora de durada? Exacte. El concert comença a les 12, però des de les 11 nosaltres ja estarem allà preparats per recollir públic, sigui perquè venen a prendre una cervesa o fer un vermut a l'espai de concert, uh -huh. o sigui perquè volen fer la visita guiada. La visita guiada, com que està enllaçada amb el concert, comença a les 11 al Parc dels Vegetals i acaba a les 12 al Parc dels Vegetals, moment en què començarà pròpiament el concert. Molt bé, molt bé. Està bé així quan sí, la gent que assisteixi a la visita, que la visita té un pagament addicional no? Crec que són 5 euros. També... Exacte, el concert de fet és gratuït. Exacte. I l'únic que és de pagament és la visita, que són 5 euros, i per fer-la un pot venir directament a les 11 al parc dels vegetals o, idealment, instruir contactant Inèvit Tours mm -hmm. i, uh, i el concert sí que la, la visita té un cost de 5 euros i el concert sí que és gratuït. I, òbviament, les cerveses també. Sí, exacte, la consumició també carrega cadascú. Està clar. Um, una cosa que no em coment... que ens hem passat per alt, és la... i és molt curiós, que hi haurà un il·lustrador dibuixant el concert en directe. Això com es fa? O sigui, és un il·lustrador que també és de la zona, entenc? En Pau Marfà? Sí. en el cas de Santisla és tot molt regional perquè ell també és de la zona, és del Maresme, és de Cabrils uh -huh. i és, uh, és il·lustrador i col·labora amb el cicle uh, il·lustrant en directe els concerts. Generalment fa il·lustracions dels artistes, en algun cas també del públic, però generalment dels artistes i després del públic pot... Uh, comprar una làmina per un preu gairebé simbòlic i en altres casos ens ha funcionat molt bé per exemple el primer concert que vam fer amb la Judith Nederman doncs, el públic va comprar diverses il·lustracions que es van fer durant el concert i la Judith les va dedicar o les va signar i és tal com que ens agrada doncs, fer en els diversos concerts és manera també de que quedi un element material més enllà de l'experiència d'aquests concerts i qui vulgui es pot emportar això, la il·lustració d'aquest moment efímer que ha eh, esdevingut al concert. Exacte, queda un element tangible del concert, independentment de que el més segur, entenc jo que l'Anna també ens oferirà els seus discs, no? Suposo? Sí, evidentment, hi haurà espai de merchandising, diguem-ne, sí, sí. on es podrà adquirir el disc eh, de l'Anna Andreu, i després algú ho vol, també. La, la il·lustració. Molt bé. bé. Val a dir que a Isca 359 ja sona la música d Andreu des de, fa, des de fa unes quantes setmanes, però també, també va, bé, va, va bé saber no, que hi haurà l'espai de merchandising perquè la gent que li hagi agradat el concert, que seran gairebé tots, doncs puguin comprar-se el disc i, i a l'hora. Bueno, avui en dia s'ha de comprar el disc que és molt simbòlic, no?, amb el tema de Spotify. Poca sí, gent... també simbòlic. Sí, és... és més per donar suport a l'artista o per quin caràcter vehicle ha de ser escoltar-lo o per qui el valora realment com una peça de col·lecció, però uh -huh. si no, de fet, qui vulgui venir pot ja començar a escoltar el disc de l'Anna Andreu um, per Spotify o per les xarxes. Exactament. Doncs moltes gràcies, Pau. Uh, perdona, Pau és el, uh, el, el músic. Tu ets el Martí. Um, de Martí. Abans d'acomiadar-nos, parla'ns una mica de l'agenda la, de la, del Parc Sant Concert, si és que queda alguna cosa, perquè això ha sigut més aviat una... Una cosa d'estiu, no? Però us queda encara a la recàmera algun, alguna cosa pendent? per que Mira, com, com a neandertal i productora sí que tenim encara molta activitat pendent durant els propers mesos. És veritat que com a cicle o festival Parcs en Concert concluem el cicle 2021 a Santístola de la Vallalta amb uh -huh. el concert del proper diumenge. En total han sigut 5 concerts a, aquest any, amb un total de 10 artistes o 10 noms a, diferents i de cada any vinent, com a mínim, volem mantenir el nombre de concerts, cinc uh, concerts més, però estem plantejant ampliar l'oferta de concerts de cada any vinent i fer-ne deu en lloc de 5 i són sempre això, concerts uh, en directe, uh, de migdia, als diversos parcs naturals de la Diputació de Barcelona. Ah, està molt bé. Fantàstic, doncs estarem molt al dia uh, i, en tot cas, uh, tornarem a parlar si, si tenim més, més coses. Va, perfecte, perfecte. Doncs Don moltes gràcies i ens veiem aquest eh, diumenge I tant que sí, moltes gràcies Martí i ens veiem diumenge juntament amb eh, molta de la gent de Sant Iscla i molta gent de la zona que, que no voldrà perdre's el, el concert i tota l'activitat que hi ha al voltant com molt bé acabes explicar Moltes gràcies perfecte. Gràcies a vosaltres Fins una altra, merci a veure,